Легені і система дихання Система дихання постачає клітини тіла киснем і звільняє їх від углекислого газу. Вона складається з носа, горла, трахеї, повітроводів і легенів. Цифри і факти Поверхня легенів у 75 раз перевищує поверхню тіла. Легені дорослої людини можуть містити від 3 до 5 літрів повітря. У стані спокою людина робить 12-15 вдихів за хвилину. Після фізичних навантажень частота дихання може зрости до 60 раз за хвилину. Кисень життєво необхідний практично всім живим істотам, зокрема й людині. Коли ми робимо вдих, повітря надходить до легенів, де з нього вибирається кисень, який надходить у кров і розноситься нею до всіх органів. Цей процес відбувається завдяки роботі двох груп м'язів – діафрагми, розташованої нижче легенів, та міжреберних м'язів, розміщених перед легенями. Вдих і видих Під час вдиху міжреберні м'язи скорочуються, і ребра рухаються вгору і вперед, завдяки чому легені збільшуються в об'ємі і наповнюються повітрям через ніс горло і трахею. Під час видиху діафрагма та грудні м'язи розслаблюються і легені повертаються у попередній стан, виштовхуючи назовні вуглекислий газ. Цей процес називається диханням, а легені дихальні шляхи горло і ніс системою дихання. Кожна легеня оточена тонкою оболонкою, плеврою і складається з повітряних трубочок, кровоносних судин, та мільйонів маленьких легеневих пухирців або альвеол. Кисень усередину. Збіднена на кисень кров припливає до легенів по легеневій артерії. Розгалужуючись, вона утворює широку мережу мікроскопічних кровоносних судин капілярів, які обплутують крихітні пухерці, названі альвеолами. Кисень з повітря, що міститься в кожній альвеолі. Легко проникає крізь її тонку оболонку і стінки капіляра, потрапляючи у кров. При цьому кров набуває яскраво-червоного забарвлення. Потім через легеневу вену, насичена киснем кров, розходиться до всіх органів. Вуглекислий газ назовні. Дихальна система не тільки постачає організм киснем, а й допомагає йому позбавитися вуглекислого газу. Він проникає з крові в альвеоли і видихається з відпрацьованим повітрям. Ілюстрації. Всередині легені. Повітря проходить по трахеї, потрапляючи в систему трубочок, які називаються бронхами. Розгалужуючись, вони стають дедалі тоншими і закінчуються альвеолами, гронами повітряних мішочків. У кожній легені міститься понад 350 мільйонів альвеол. Будова системи дихання Повітря, яке ми вдихаємо Трахея Бронхи Збіднена на кисень кров тече до легенів Легенева артерія Легенева вена Насичена киснем кров тече від легенів Оболонка альвеоли Альвеола Тапіляри Група альвеол Верхня доля легені Бронхи Нижня доля легені. Під час вдиху грудна клітина розширюється, а діафрагма опускається. При видиху навпаки.